פרק י"ד. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון נכחו תחנו על הים. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם,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 לפני בעל צפון. ופרעה הקריב, ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל אדוני, ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך ומצרים למור חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. ויאמר משה לעם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת אדוני, אשר יעשה לכם היום. כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אדוני יילחם לכם, ואתם תחרישון. ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אלי? דבר אל בני ישראל ויסעו. ואתה הרם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ואני הנני מחזקת לב מצרים, ויבואו אחריהם, והיכבדה בפרעה ובכל חילו, ברכבו ובפרשיו. וידעו מצרים כי אני אדוני, והיכבדי בפרעה, ברכבו ובפרשיו. וייסע מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם, וייסע עמוד הענן מפניהם, ויעמוד מאחריהם, ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך, ויאר את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. ויית משה את ידו על הים, ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, ויישם את הים לחרבה.